La Neus és la presidenta de l'Associació Catalana de Gossos d'Assistència. I vostès diran, què és un gos d'assistència? És un gos pigall, com tots malauradament el coneixem, o, o no? Bueno, per començar, Neus, benvinguda, explica'ns una mica què és un gos d'assistència, quina diferència hi ha entre un gos d'assistència i pigall, perquè tu saps que hi ha interaccions, que la gent ho confon, no confon Sí, generalment la gent només coneix el gos com el gos guia, que és el gos pigall per persones amb problemes de visió i el que significa el gos d'assistència és un gos que assisteix a una persona i en aquests estan inclosos tant els gossos pigall com els gossos de servei que assisteixen a persones amb problemes físics com els gossos de vis que assisteixen a persones amb problemes d'uïda i gossos que de moment no n'hi ha aquí a Espanya, però que s'han sinistrat i treballen a altres països d'Europa i a Amèrica, són gossos que ajuden a persones epilèptiques. Uh -huh. I tot això, aquest tipus de gossos estan inclòs dintre de gossos d'existència. Molt bé. Llavors, eh, el que hem de preguntar és com funcioneu, eh, perquè sou associació, sou associació sense ànim de lucre, el que si us fa falta és molta ajuda, que ja ho comentarem, com funcioneu vosaltres? D'on traieu els gossos? Els compreu? Els neu a buscar gosseres? Què feu? Doncs nosaltres el que fem és, un cop una persona ens ha sol·licitat un gos perquè el pugui ajudar en les tasques diàries, el que fem és anem a veure aquesta persona, ens assegurem que un gos li pugui servir d'ajuda i llavors un cop veiem que realment un gos pot tenir un gos, pot ser responsable d'un gos i pot servir d'ajuda anem a protectores, a, fem, en, en posem anuncis a gent que s'ha trobat animals llavors ens adoptem un gos que hagi sigut abandonat que estigui on estigui, igual el trobem d'altres mateixos com anem a buscar o com algú ens informa llavors l'analitzem pel caràcter, ens assegurem que el gos sigui dient per fer aquest tipus de servei i que sigui dient per a aquesta persona en particular que aquí va dirigit. Llavors adoptem aquest gos en particular, l'ensinistrem i el donem en adopció gratuïtament a aquesta persona. Molt bé, el fet d'ensinistrar de, de un gos, no a tots els gossos els podrà ensinistrar per igual, no? No, evidentment cada gos té la seva personalitat, la seva manera de ser, el seu caràcter, el seu temperament Llavors nosaltres el que busquem és que s'atacui a la persona. Si és una persona que és molt activa, busquem un gos més actiu i més nerviós perquè mantingui el seu ritme de vida. Si és una persona gran o no, simplement és una persona molt tranquil·la o que no surt gaire, busquem un gos pues, que ja sigui un caràcter més tranquil. Perquè clar, si no hi hauria un, un, un, una discursència en la manera de fer el gos i de la persona, llavors no faríem una, una parella perfecta, que és el que volem que facin. Molt bé, tots els tipus de gossos, i on dic marques, però són races. Totes les races eh, van bé per ensinistrar per gossos d'assistència? En general, sí. A veure, hi ha, hi, ha, hi ha algunes races en particular que per culpa de la, propaganda, la mala propaganda que s'ha fet evidentment no es poden escollir ara perquè podrien significar un problema per a la persona discapacitada com són el cas dels resortbailers, els pitbulls i aquests gossos que ara són considerats totalment perillosos. Llavors, que si li donéssim un gos ensinistrat a aquesta raça, per molt bo fos, evidentment podria suposar un problema molt gran perquè ell es expressar desplaçar amb el gos en llocs que normalment accepten gossos. Llavors, altres races, doncs totes serveixen. L'important import... és mirar l'individu. Sí que les es marquen a vegades una mica el caràcter del gos, però generalment hi ha temps molt diferenciadors d'una personalitat a una altra. Llavors el que mirem és que sigui el gos en si el caràcter adient i de raça pues, no importa, el que sí que importa és el tamany. Per una persona en cadira de rodes que, tingui, que sigui molt alta, en la molt alta de ser un gos més o menys altet perquè pugui arribar a la seva falda. En canvi una persona molt baixeta i molt fluixeta de força ha doncs, de ser un gos més petitó perquè no tingui, la força, no tingui tant de força i perquè pugui arribar al seu nivell. Vostès diran, quin tipus d'assistència reben aquelles persones que els cal? Neus, eh, quina assistència re d'un gos una persona amb necessitats d'assistència? Doncs, eh, en la cas d'una persona amb problemes físics, doncs es poden trobar una persona, per exemple, que no pugui ajupir-se, que tingui un problema de columna, i el fet d'ajupir-se a collir una cosa de terra sigui molt dolorós per aquesta persona. Doncs el gos en podríem ensenyar perfectament, sense que mena de problema, a collir-li objectes que evidentment pugui físicament agafar el gos amb la boca. I una persona que cadira de rodes, doncs generalment ens demanen collir coses de terra perquè no poden arribar al terra perquè hi ha el perill que es tombi la cadira de rodes. Um, altres activitats que es demanen a vegades és ajudar-los a desvestir, com treure els pantalons i les sabates, perquè no s'arriben i a la nit moltes vegades no tenen d'assistència. I altres coses que es demanen també, vegades no obrir tancar portes, demanen ajuda. Per exemple, si són una parella que viuen en una casa, una persona està callarrades i l'altra no, i llavors té l'ajuda d'aquesta altra persona, les 24 hores al dia, doncs llavors si tens el gos que l'ensenyes a que vagi a buscar l'altra persona, doncs llavors ja l'altra persona està més lliure de fer el que vulgui perquè sap que el gos l'avisarà, no és tan pendent de cara una persona amb problemes d'uïda doncs els gossos ensenyen a que responguin a sons de la casa com poden ser el timbre de la porta, l'alarma de, de la temporitada de la cuina l'alarma del matí, del el despertador els plors d'un nen l'alarma la, la, d'incendis llavors el gos quan sent aquest xoroll t'avisa, o sigui, et toca físicament i llavors quan tu li preguntes què és el que passa, ell, el gos et guia et porta físicament al lloc on, on surt el so que prèviament ha estat ensinistrat jo eh, ho haig de reconèixer, eh, es va crear, s'ha creat, de fet, una exposició eh, que l'Associació Catalana de Gossos d'Assistència ha muntat a la sala 22 de l'Ateneu de Cerdanyola. Eh, què hi podem trobar amb aquesta exposició? Per començar, i després deia que jo haig de reconèixer que hi vaig estar a una mostra d'assistència, d'un gos d'assistència a la tarda a l'Ateneu I, i això és el que ens explicarà la, la Neus. Què hi podem trobar amb aquesta exposició? Bé, el que vam fer és l'Ajuntament es va convidar es va a l'Ateneu que va ser ahir al vespre a poder explicar, a dir el que fem eh, i a ensenyar eh, directament com un gos pot ajudar una persona Llavors, nosaltres el que fem ens fem especialitzar una mica a mostrar i a fer campanyes d'educació, de, tant perquè la gent es faci responsable que un gos té, té uns sentiments i té una manera de ser eh, i s'ha de cuidar i no s'ha d'abandonar mai, i com per fer veure que els gossos de protectora són aptes per convertir-se en animals de companyia i convertir-se en animals d'assistència, igual que qualsevol gos d'una de, de botiga o d'un particular. Llavors, el que fem és, eh, quan ens conviden... Fem una xerrada, tenim un vídeo que dura només uns 7 minuts i després tenim dos gossos ensinistrats que fem una petita demostració en viu. Eh, això ho repetirem ara a Mataró. Eh, hi, ha, hi ha una fira a Mataró i fem allà unes demostracions. Eh, qui estigui interessat en, en contactar amb nosaltres per saber, per conèixer directament i per veure els nostres gossos eh, pot contactar -nos a la nostra pàgina web que és em, 3 www.tresdoblesbebaixes.com i després en castellà, o hem escrit en castellà per poder tenir més accés a altres llocs, mm -hmm. és perros és tot junt, punt org. Allà perros tenim sempre conversió del que fem, hi ha el nostre telèfon de contacte, hi ha la nostra adreça, perquè la gent ens pugui conèixer i veure directament el que, el que fan els nostres gossos. Les tres B dobles baixes, perrosdeassistencia.org. Neus, sí. eh, ara m'agradaria saber què és el que pot fer la gent per col·laborar amb la vostra associació, quin tipus de col·laboracions poden fer. Uh -huh. Doncs um, hi ha diferents nivells. Col·laboració física, literalment fer-se voluntari actiu. Um, nosaltres tenim tot tipus de feina, feina burocràtica, feina d'ensenyament, feina d'adonar de informació... El més important potser és la difusió, d'anar a llocs a, a donar-nos a conèixer, a col·laborar amb les nostres demostracions, és, és el que ens pren més temps. En pren bastant temps, però és més fet en, en més llarg període. A vegades ens demanen demostracions en molt poc temps, estem que col·labori, que ens ajudi a transportar, que ens ajudi a fer les xerrades. Després, això és la part voluntària activa. Després, de l'altra part, necessitem, evidentment com totes les associacions, necessitem diners, nosaltres tot el que fem eh, ho fem gratuïtament, simplement fem pagar un preu mòdic per el que és l'adopció del gos, per poder pagar les despeses de vacunes, xip i, i esterilització, per lo que és l'ensinistrament i que és tot el que fem de, de treball, és tot gratuït. I llavors, clar, ens va bé molt bé tenir socis, que sabem que podem disposar d'una quota mínima anual que cobrem 36 euros, que és molt pocs diners anualment, i és una gran ajuda per nosaltres, doncs per comprar els pinços, per pagar veterinaris, per, per pagar ensos els viatges d'amunt de i avall del cotxe, que ara la gent està molt cara i ens està costant molts diners, mm. i per ajudar a fer difusió. I després altres coses és a vegades material, eh, necessitem molt impre, impressiós de tríptics, la impremta és molt cara, si algú tingués una impremta i podria col·laborar en imprimir, imprimir uns tríptics o una fotocopiadora. És perquè, mira, jo et puc imprimir 100 tríptics, dir, això seria de gran ajuda. Aha. Si teniu una fotocopiadora, o alguna impremta, no doteu a posar-vos en contacte amb Neus Izquierdo, que ella és la presidenta de l'Associació Catalana de Gossos d'Assistència. Podem donar el teu número, Neus? Sí, sí, sí. sí. Mira, és el 6468776236. 7, repetim, 6, 4, 6, 8, 7, 6, 2, 3, 7. Neus Izquierdo, presidenta de l'Associació Catalana de Gossos d'Assistència, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.